A tolvai király Aszlányi Károly regényét felolvassa Gépész. A tolvajok michelangelo Travers elsőszülött fia, Pat 5 öt éves korában olyan képességeket kezdett elárulni, amelyek egy grófi cím várományosánál megdöbbentőek voltak. Lopott. De nem úgy lopott, mint egy pleptomániás beteges izgalommal, sem ügyetlen buzgósággal, még kevésbé erőszakosan. Szépen, könnyedén, ötletesen lopott. Ellopta a vendégek óráit, és mielőtt észrevették volna, visszalopta. lárt lopott. A lopás kedvéjét. Később megtette, hogy az egyik vendégétől ellopta az szelencéjét, és belopta a másik vendég zsebébe. Aztán élvezte a botrányt. Ha valaki megsimogatta a kis Pet szőke fejét, ez annak okvetlenül a pénztárcájába került. A gyerek bámulatosan ügyes volt. Nem lehetett rajta kapni. Minden szidás, verés, oktatás, nevelés hiába valónak bizonyult. Pet nem volt makas gyerek, Szorgalmasan tanult és szó nélkül engedelmeskedett. De képtelen volt megérteni, hogy miféle erkölcs nevében tiltják meg neki a lopást. Talán nem is a megfelelő oldalról közeledtek hozzá. A család főérve az volt, hogy miért lopsz, hiszen nincs szükséged rá. Pet egy tanulmányt írt 18 éves korában, amely a Daily Letters hasábjai jelent meg a szerző nevével. A magasabb művészet nevében – írta Pet. Felszólítom önöket, bizonyítsák be, hogy mindenki dilettáns, aki gazdag. Bizonyítsák be, hogy a kártyi életen nyomorgó festője nagyobb és igazabb művész da Nálunk mindenkire, aki történetesen vagyont vagy rangot örökölt, rásütik, hogy műkedvelő. Idáig szép és okos cikk volt. Te itt jött a bomba. Az én művészetem a lopás. Dicsekvés nélkül állíthatom, hogy minden önnen mindent ki tudok lopni, ha akarom. De most jönnek a magyarázók, és megmagyarázzák, hogy az én művészetem nem művészet, mert nincs rá szükségem, hogy lopjak. De az ördögbe, dehogy nincs. Nincs szükségem arra, amit lopok, de szükségem van arra, hogy lopjak. És ez a szikra, ez a tehetség bennem nem tehet róla, hogy nem Whitechaple külvárosában született. A cikk megjelenése után összeült a családi tanács. Pet nagybátyja elnökült, a ügyi miniszter. Fiam, mondta neki, te a be rohánsz. Hagy fel ezzel a szenvedéllyel, amíg nem késő. All right, felelte Pet, és visszatette az órát a nagybácsi zsebébe. Látom, nem értitek meg az embert. Hajlandó vagyok számkivetésbe menni. A család úgy is döntött. Pet egy afrikai gyarmatra került. Természetesen eleinte élénken tiltakozott a terv ellen. Mit kezdjen ő egy gyarmaton, ahol a fehérek nem lopnak, mert nincs kitől? A feketék viszont mindent ellopnának, ami a kezük ügyébe került, de hát rendszerint nem kerül semmi a kezük ügyébe. De az afrikai napgyilkos heve kiszárítja az agyvelőt. A tisztek egyik fele ivott, a másik fele egyéb szenvedélyeknek hódolt. De Pet Carnsben még jobban kifejlődött a tolvaj szenvedély. Tisztásainak mindenhol miatt össze-visszalopta, úgyhogy egyetlen társ sem volt már az eredeti tulajdonosánál. Egy hatalmas negyed törzsfönök érkezett Mangóba, ez volt az állomáshely, és drágaköveket akart eladni, amelyeket a kulári torkolatánál talált. Pet ellopta tőle az összes drágaköveket, mielőtt még a száját kinyithatta volna. Msóba Mnyánza sírva ment panaszra a kormányzóhoz. – Governor! – védekezett Pet. – Az égszereket nem én lopta mellettől az embertől. Egészen bizonyosan ott vannak nála, csak két bőrt lehúzni erről a rókáról. Msóba Mnyánzát megmotozták és megtalálták nála az égszereket. A kormányzó harminc botütésre ítélte a főnököt, de az ítélet végrehajtását felfüggesztette. Aztán még néhány ilyen apróság következett. Végül a kormányzó sürgőnyire kérte a gyarmatügyi államtitkárt, hogy Pet Const azonnal vigyék el Afrikából. Ismét összeült a családi tanács. Két lehetőség volt még hátra: vagy szanatóriumba tenni Pet Const, hogy kigyógyuljon, mielőtt a Lord's Team és a családi vagyon rászáll, vagy megházasítani. Az első lehetőséget el kellett vetni. Egész Nagy-Britániában nem akadt olyan szanatórium, amely hajlandó lett volna Petkorns felvenni. Ehhez túlontúl ismerték a történetét. Maradt volna a nősülés, de ki megy hozzá egy ilyen fiatal emberhez. Viszont az, aki Pethez feleségül menne, azt Pet nem venni el. Mégis a jelek szerint találtak valami megoldást, mert másnap kábel ment Mangóba. Azonnal gyere haza, stop! Megnősülsz, stop! Lord Travers. A család kellemesen volt meglepve, amikor Pet beállított és megállt a plénium előtt. Magas, erős, a gyarmati uniformisban nagyszerűen festő, barnára cserzett bőrű férfit láttak, rokon szemves mosolyjal, amely mosoly két sor egészséges, vakító fehér fog villogásában ragyogott. Aki Pet Karnst így látta, el sem tudta képzelni, hogy ez a pompás, vidám és jóképű férfi lenne, az a hírhett amatőr csirkefogó, a tolvajok öreg apja, ahogy önmagát szerette nevezni. Ha ez lelki defektus volt nála, hát kifelé semmi sem látszott belőle. Pet, mondta Lord Travers, miután végignézett a fián. Szomorú dolgokat hallottunk felőled. Részemről a bal szerencse, felelte Pet közönösen. Kár, hogy ilyen jó a hírszolgálat. – Légy szíves, vedd komolyan a dolgot! rivalt rá az apja Lord Travers. – Itt életről, haláról van szó. Nekem nem kell olyan örökös, aki lop. – Értem, bólintott Pett szemtelenül. Igen, jól értem. Neked nem kell egy jövendőbeli Travers, aki tolvaj. Viszont a társadalomnak nem kell egy tolvaj, aki jövendőbeli Travers. Tehát az egyikről le kell mondanom. Helyes, felelt a Lord. Tehát lemondasz a lopásról? Ellenkezőleg, a névről mondok le. Akkor a magad keresetéből kell megélned Rivoltra rá Lord Travers. Éppen ezt akarom nem. Az öreg úr petvállára fektette jobb tenyerét. Gondold meg, te őrült! mélyet sóhajtott és végignézett a jelenlévőkön fiám meg fogsz nősülni, feleségül veszed Lord se lányát. A lány nem kellemetlen, nagyszerűen zongorázik, és mindössze 23 éves. Nagyon örülök, feleltepett, hogy Lord se lánya nem kellemetlen, és mindössze 23 éves, de én nem veszem feleségül. Általános volt az elszörnyedés. A családfőnek ellent mondani amúgy is hallatlan vétek de különösen vétek az egész család előtt. Lord Travers az asztalra ütött. Ha pedig nem, kiáltotta, akkor leveszed az egyenruhát és elmégy a háztól. Egyben beszüntetem anyagi támogatásomat. Teljesen beszüntetem. Érted? Pet csodálatos változáson ment keresztül. Szemei ragyogni kezdtek, arca felderült, szája széles mosolyra nyílt. Apám, Kiáltotta. Ennél nagyobb örömhírt nem is mondhattál volna. Egész életemre boldoggá teszel, ha megszabadítasz attól az átoktól, hogy mindent készen kapjak, amire szükségem van. Ez a túlzott kényelem rontotta meg az életemet. Remélem, ki is tagadsz? Lord Travers magába ruskott. Nem foglak kitagadni, mondta végül szintelen hangon. Csak azon a napon, amikor majd börtönbe kerülsz. De bizonyos vagyok benne, és mindenki itt, hogy nem kell sokáig várnunk. Most pedig távazz innen! És Pet Korns felemelt fejjel, fütyűrészfe ment el a házból, amely elől ellopta egy távoli rokonának az autóját. Csak hamar szürke zakóban elegánsan állt a Pikadili sarkán. Olyan kellemes lámpaláza volt, mint egy diáknak. Most fogja az első lopást elkövetni, amelyre nem a játékos kedve, hanem a szükség hajtja. A járókelők tömegében feltűnt neki egy fiatal lány, aki gyámoltalanul tűrte a siető emberek lögdösését olyan édes kis madonna arccal, hogy az embernek kedvelet volna akarjába kapni és átvinni a tömegen. De Pet nem törődött a madonna arccal. A lány füleiben hatalmas brilliánsok ragyogtak. Pet mellé furalkodott a tömegben, egy kis mozdulat, és az egyik brilliáns pet zsebében hevert. Pet zseniálisan csinálta a dolgot. Miután a két fülbevalót, mutató és hüvelykújjának egyetlen finom mozdulatával leakasztotta, még egy darabig a lány mellett lépkedett, hogy ne legyen feltűnő a dolog. Aztán hirtelen levágott, és eltűnt a tömegben. Amit kellő távolságban volt, elégedett mosójjal nyúlt a zsebébe, és megfagyott az arca. Kezei belemarkoltak a zsebbe, Szívverése meggyorsult, majd ellankadt. Szemei kimerettek. Mi ez? Ebbe a zsebbe sülyeztette a fülbevalókat, ebbe a zsebbe közvetlenül a lopás után. De a fülbevalók már nem voltak a szóban forgó zsebben, pedig kétségtelenül ott kellett lenniük, ha csak. ha csak valaki ki nem lopta őket. De hát ez elképzelhetetlen. Először is kimerni, meglopni a tolvajok koronázatlan fejedelmét. Másodszor, kinek lett volna ideje erre? A fülbevalók mindössze egy perccel ezelőtt kerültek perc zsebébe, és már nincsenek is ott. Megállt és töprengett. Végigkutatta a többi zsebét is, ha bár pontosan érezte, hogy ez már hiába való és fölösleges munka. Kövér erek dagadtak ki a homlokán, valósággal rosszul érezte magát. Valami csoda történt vele, vagy rossz szellemek játéka ez egész? Neki rugaszkodott a tömegnek, és jobbra-balra nézegetve sietett az előbbi irányba. De senkit se látott, aki gyanús lett volna, és az angyalarcú arcú lányt sem látta. Egyszerre a csíró lámpáinak fényében állt. Nagy elkeseredésében is rájött, hogy éhes. Egy kis bor sem fog ártani az ijegységre. Bement. Egy pillanatig elvakította a fényár. Aztán meglátta egy asztalnál a lányt, akiről a fülbevalót loptak. Ott ült egyedül, és három pincérsülgött forgott körülötte. A fülében ott ragyogott a két brilliáns. Ez mások sok volt Petnek. Forogni kezdett vele a világ. Nagy erőfeszítéssel összeszedte magát. Oda ment a lányhoz, és megkérdezte, hogy leülhet -e. A lány ilyet csodálkozással nézett rá. Ibuja kék szemeinek olyan tekintete volt, mint a riadt őzi kéjé, fokozva a szemek világos kék fénye által. Nem, mondta a lány vékony ezüst csengésű hangján. Nem ülhet le. De pet leült. Bocsásson meg nekem mondta rekedten, de velem az ördög játszik. Én az imént az utcán elloptam a kegyet füléből a brilliánsait. – Az én fülemből, a brilliánsokat? Csodálkozott a lány tágra nyitva kék szemét. Miket beszél? De igen erősködött Pet. Hajlandó vagyok a bíróság előtt megesküdni, hogy elloptam a fülbevalóit, és most itt vannak mégis a maga füleiben. Szinte halálos rémülettel nézett a megbabonázott tégszerekre. A lány ártatlanságában nem is érthette, hogy mi megy végbe a férfi lelkében. Nevetett. – Azt hiszem, – mondta, – nem igazán tévedek, ha felteszem, hogy részek, de uralkodjék magán, üljön illedelmesen, és főleg mutatkozzék be. – Bocsánat – hajolt meg a férfi. – A nevem Pet Karns. – Örülök a szerencsémnek, Mr. Karns-t bólintott a lány. – Az én nevem Primrose West. – Apám Jedham Lordja. – Szent ég – Pet felugrott, hiszen akkor magát kellett volna feleségül vennem. Felugrott és kirohant a vendéglőből. A vendégek tátott szájjal néztek utána. PED vizitel Lord Shadom magas, vörösbőrű ember volt, akit orvosai tíz év előtt eltiltottak a vadászattól. Ennek következtében Lord Shadow meggyűlölte az orvosokat, és ha lehet, még százszor jobban imádta a vadászatot. Petsze most már csak plátói alapon. Lakásából valóságos céllövöldét csinált. Az ebédlő falát mozivá alakította át, ahol mozgó állatokat vetítettek. Ezekre lőtt ő méltósága az évszakok változása szerint tényleg rókát, tavasszal őszbakot ősszel fácán. A halban céltáblák feszítettek a falakon, a szekrények golyós és serétes puskákkal voltak tele. Vendégek nem szívesen jártak ide, mert életveszélyesnek találták fütyülő golyók közt ebédelni. Orvost pedig kötéllel sem lehetett a Chatham kastéba cipelni. Ő méltósága egyszerűen két széttábla közé állította őket, és aztán figyelhették a saját érverésüket. Egyetlen lánya volt Primrose, s kettejükből állt a család. Primrose-zal igen jól megértették egymást. Ritkán mutatkoztak nyilvánosan, s az ízlésük csak nem egyforma volt. Lord Chatham távoli rokona volt Traverséknek, de a családi tanácson nem vett részt. Később értesült a Pet körüli dolgokról, és akkor azt mondta Traverse Lordnak, hogy csak bízzák rá a fiatal embert. majd ő összeházasítja Primrose-zal. De senki sem vette komolyan az ígéretet, mert ismerték Pet Carnst, és tudták, hogy Primrose milyen válogatós. Közben Pet végleg eltűnt a család elől, és mindenki el volt készülve a legrosszabbra, és Chatham Lordja Primrose társaságában nagyokat nevetett az esetem. Egy délután az inas Pet Corns jelentette be Chatham Lordnak. Primrose elhagyta a szobát, és Pet bejött. Kellemesen elbeszélgettek, aminek természetesen az lett a vége, hogy Lord Chatham be akarta mutatni céllövő tudományát. Állj csak oda az ajtóhoz, mondta, és én kirajzolom az alakodat golyókkal az ajtón. Ez volt a kedvenc szórakozása. Pet csöppet sem ellenkezett. Nyugodtan odaállt az ajtó elé. Amúgy sem volt ideges természetű, de különösen megnyugtatta őt a tudat, hogy Lord Zsadon töltényeit az utolsó szálig ellopta, az alatt, amíg az inasra várakozott. A házigazda az egész lakást feltúrta, de egyetlen szál töltént sem talált. Ettől úgy elkeseredett, hogy otthagyta a vendéget magára. Pet körülnézett. A sarokban hatalmas pénzszekrény állott. Rugalmas léptekkel átment a szobán, és megállt a páncés szörnyeteg előtt. Néhányszor megforgatta a zárat, amely nem volt kulcsra zárva. Fülét a hideg acélra nyomta, és hallgatódzott. Rövid ideig hallgatta a fém lefentyűk halk, és a laikus fül számára egyenletes esését, majd négy rövid fordulattal kinyitotta a hatalmas ajtót. Gyors pillantást vetett a szekrény belsejébe. Az első, amin a szeme megakadt, ugyanaz a fülbe való pár volt, amelyet Primrose füléből kilopott, és ami oly rejtélyes körülmények között visszakerült a lányhoz. Kivette a brilliánsokat, és bezárta az ajtót. Aztán dobozostól a belső zsebébe tette az ékszert, és kiment a szobából. Csak nem összeütközött Primrose-zal. A lány ráfüggesztette világos kék szemeit, és elmosolyodott. Már ki jó zanult? – kérdezte szelit szemrehányással. Jöjjön, így jön meg egy teját velem. Köszönöm, felelte Pat. Ez kedves lesz. Sajnálom a múltkori viselkedésemet. Éppen az életem forduló pontján álltam. Egy meleg tónusú kis szalomban telepettek le. Pat élénken és kíváncsian nézett a lányra. Miss Primrose, mondta, ha nem foglalna el ez a változás az életemben minden helyet, akkor hevesen udvarolnék magának. A lány elsiklott a kétes értékű bók felett. – Milyen változásokról beszél? – kérdezte. – Pet legyintett. – Aha, szóra sem érdemes – mondta. – Szakítottam a családommal, és a maga erejéből fogok megélni. – És ez kizárja, hogy udvaroljon? – nevetett a lány. – Igen, mert olyasmivel foglalkozom, ami ártatlan fiatal lányok előtt nem tűnhetik rokon szemvesnek. – Kíváncsi vált ez? – mondta a lány. De nem kérdezősködöm. Talán jobb lenne, ha inkább a családjával békül neki. Nem, rázta a fejét Pet. Szenvedélyesen szeretem a mesterségemet. Nyilván nagyon ért hozzá, bámult el a lány. Hát igen, volt a válasz. Igaza van. Ezt szeretem bennem. Azt, tud, senki sincs, aki legyőzne a magam szakmájában. Most már szerette volna a lány megkérdezi, hogy milyen szakmáról van szó, de Prim nem kérdezett semmit. Csak nézte nagy ártatlan angyal szemével a fiút. Romantikus, amit mond, felelte végül. És én szeretem a romantikát. Pet közelebb húzódott hozzá. A romantika szép dolog, mondta, és fiatal lányoknak igazán ajánlhatom. "Ön ki a szívét, biztatta Prim. Akármilyen moslék van benne. Köszönöm, Pat bólintott, de azt hiszem maga mégis but ahhoz, hogy megértsen olyasmit, ami nem minden bokorban terem. Lehet, nagyon érdekesek a célzásai. Nem is értem, hogy miért unom őket. Nézze, Prim, maga már bizonyosan hallott az én kivételes tehetségemről. Talán megérti ezt, amin ezek a fickók felháborodnak. Én... Igen, pet. mondta a lány. Én megértem. Igazán boldoggált ez. Aranyos magától. És nem ítélel, mint ezek a... Nem, nem, határozottan nem ítélem el. És bármi történjék, mindig szívesen látom. Én is, apám is. Mind a ketten felálltak. Pet arcán öröm és elégedettség tükröződött. Jobb kezével, mintha a zsebkendőjéhez nyúlna, a bal belső zsebébe nyúlt, hogy kitapintsa az égszertokot. A tok nem volt a zsebében. Pett eltorzult nézett a lányra. – Maga, maga boszorkány! – lihegte. – Megint, megint visszalopta a fülbevalót! Prim méltatankodva nézett rá. – Magának ez a fülbevaló a rögeszméje? – mondta. – A fülbevalóim a páncélszekrényben vannak. – Nem igaz! – kiáltotta pet gyűlölet teljes kétségbeeséssel. – Mert én az előbb kiloptam onnan! Nem hiszem, ámuldozott a lány. Nézzük meg, nem hiszem. És azonnal az apja dolgozó szobája felé indult. Pet utána. A lány kinyitotta a szekrint, A két brilliáns ott volt a szekrényben. Itt vannak, mondta ártatlanul. A férfi elképet arccal nézett rá. Értem, mondta. Értem maga boszorkány. Most már tisztában vagyunk egymással. De ne gondolja, hogy tönkretette az önbizalmamat. Még találkozunk! A lány tekintetében szelíd bizakodásra ragyogott. Hosszú szempillái alatt bársonyosan ragyogtak nagy szemei. Remélem, suttogta, hogy találkozunk még, Mr. Kors, de ehhez meg kell változnia. olajkirály. Az olajkirályról nem csak azért írtak sokat alapok, mert olajkirály volt, hanem azért is, mert minden városban, ahol megfordult, összevásárolta a legszebb ékszereket. Ezért állandóan három magándetektív kísérte, akiknek nyugdíjas állásuk volt, és nem éppen nehéz feladatuk. Az a tudat ugyanis, hogy Sam Therding közelében három detektív tartózkodik, eleve elvette a pályázók kedvét bármilyen merénylektől Terding ékszerei ellen. Petkons kedvét nem vették el. Miután megvárta, hogy Terding bevásárolja a maga londoni szükségletét, elment a Imlikói Sejem Osztrigába, és ott leült a dróthajú Banders asztalához. Banders, mondta neki, akarsz a Terding ékszereiből? Banders megfordult. Derekára tett kézzel végignézte Petkonzt, aztán a szája szegletéből mondta. – Korábban kelljen föl, ficsúr, ha engem héklizni akar. – Én vagyok Petkonz. sukta a Ficsúr. – A vagyok királya. Banders visszajött a székére, és megtörölte a bajuszát. – Örülök, hogy megismertem, mondta tisztelettel. – De nem hiszem, hogy Terdinget meg lehessen vágni. – Semmi se lehetetlen mosolygott Pet. Csak hajoljon közelebb! Másnap este Banders bemászott a Hotel Splendid padlásán át a teherlift aknájába, és onnan a folyosókra jutott. Terling ebben az időben az étteremben tartózkodott. Banders fényes taktikával, úgy ahogyan pett kieszelte, kinyitotta a széfet és kivette Céria topászt, néhány hatalmas zafirt és egy közepes kék gyémántot. Ezeket összecsomagolta, és úgy tette a zsebébe, utasításhoz híven, hogy azok feltűnően kidomborodjanak. Ezután a maga mocskos öltözékében végigment a folyosón, le a lépcsőkön, és kilépett a halba. Tudta, hogy ott a detektívek, a vendégek vagy a portás azonnal megállítják. Lehetetlen volt, hogy ne keltsen feltűnést. Mindazonáltal látszólag nyugodtan ment előre, amíg egy magas, elegáns, szőke szakáló úr meg nem állította. Banders nem ismerte meg a szőke szakáló urat, és komolyan aggódni kezdett a szabadságáért. Haló barátom, rival rá a szakállas hova ezekkel a duzzadt zsebekkel? Mutassa csak! -se Semmi, én én Banders, de a szakállas rákiáltott. Fel a kezekkel! Ide emberek, majd megmotozzuk öregem! Mindenki odagyúlt. A szakállas megmotozta, de eredmény nélkül. Csalódott arcot vágott. Nincs nála semmi, motyogta zavartam, de nézzék meg maguk is, hát ha valami elkerülte a figyelmemet. Egyik ember a másik után kutatta ki banders de egyik sem talált nála semmit. Végre Banders szóhoz jutott és megmagyarázta, hogy ő csomagot hozott az egyik vendégnek és éppen hazafelé tartott. Máskor ne pont a halon menjen, mordult rá a portás, és Banders békén elszabadult. De a szőke szakállas úr már régen nem volt sehol. Banders sugárzó arccal ment a sejem Osztriga felé. Amikor odaért, Pat Korns már ott ült az asztalnál, ahol az előző napon. Gratulálok, suttogta Banders elégedettem. Mestermunka volt, az ördög vigyel, mestermunka volt, főnök. Ahogy a motozás ürügye alatt elszedte tőlem az égszereket, hát, főnököm, le a a nap. – Ezt én mondom, Banders. maga a tolvajok királya, úgy, ahogy a híre szólt. Hol vannak az ékszerek? – Nem tudom, suttogta Pet Korns halára vált arcom. Ellopták tőlem. – Főnök, mondta Banders fenyegetően közelhajolva. – Azt hittem, tisztességes emberrel dolgozom. Ezt a mókát ne is próbálja velem, mert esküszöm. Pet egészen összeröskette. Valaki ellopta tőlem, még a szállodában. A rendőrségen este rögtönzött értekezlet volt. Elhatározták, hogy nem adnak ki hivatalos jelentést a dologról. Ellenben az egyik fiatal és kezdő detektívet a rendőrfőnökhöz menesztik jelentéstétel végett. Az írásbeli jelentés így szólt. Ma este az olajkirály szent Tarding szépjéből elloptak néhány széria brilliánst és ékszerneműt. Tettes nincs, bár tudjuk ki volt. Sőt, kik voltak. A lopást Banders hajtotta végre, feltevésünk szerint, de tőle már a halban ellopta egy szőke szakálló úr, akitől szintén tovább lopta valaki. Egy emberünk kihallgatta a szakállas és Banders vitáját erről. Egyelőre szemmel tartjuk őket. Ez nem volt igaz, mert csak is banders tartották szemmel. A másikat elveszítették a hosszú Birmingham road -on. De hát az ember nem valhat be mindent a főnökeinek. Másnap azonban már lényegesen többet tudtak. Ilyen csapás után, mint a tegnapi volt, a legtöbb ember rosszul aludna. De Pet jól aludt. Bántotta a dolog, de egy üveg portói és néhány jó cigaretta elfújta a kellemetlen hangulatot. Ez tegnap este volt. Pet színjózannak hitte magát, és ezt a véleményét a rendőrrel is közölte. A rendőr ugyanis az Alohahn streeten sétált, és megkérdezte Pet Karnst, hogy miért énekel hangosan, és ha már hangosan énekel, miért formál tölcsért a tenyeréből a szája elé? De ha már mindezt elkerülhetetlenül szükségesnek tartja, miért fekszik a földön? Pet homlokára tolta a cilinderét, és fél szemét kinyitva a rendőrre nézett. Azért fekszem a földön, mondta határozottan, mert. Viszintes helyzetben akarok lenni. tekintetbevé véve, hogy szabad polgár vagyok, mert állítani, hogy ez jogon van. Ezzel feltápászkodott, és kihívóan nézett a rendőrre. A rendőr meg is jegyezte. Jobban tenni, ha az ágyába igyekezne. Tovább azt akarja mondani, hogy részeg vagyok? Firtatta Pet, és elindult szorosan a fal mellett. – Més oda a vékony falak? – morgott. Úgy érezte, hogy a fal minduntalan elhúzódik tőle. Amikor reggel felébredt, az első gondolata volt, hogy valami keményen fekszik. Valóban, a vízzel teli fürdőkádban feküdt, és a cilindere még a fején volt. Barátságtalan arc hajolt fölé. – Maga az, Banders? – motyogta Pet. – Mit akar? – Ura! – mondta Banders. – Nem értem. Azért jöttem ide fel, hogy végezzek magával, őszintén szólva, mert a mi szakmánkban hidegre tesszük azt, aki túl akar járni az eszünkön. De... De... Pet kimászott a fürdőkádból. Mi az, hogy de? Olvastam a reggeli lapot, itt feküdt az ajtó mögött. Szó sincs benne arról, hogy Mr. Tarding ékszereit ellopták volna. És? Maga mit következtet ebből? Pet teljesen kiózanodott. Úgy látszik, uram, nem mi loptuk el az égszereit. Igazságtalan voltam magához. Itt valami pokoli dolog történt. Nesze egy üveg ki, tolta Egy óra múlva visszajövök. Pet elment egy információs irodába. Hello, Sherlock Holmes, üdvözölte a főnököt, Bingurat. Kérek fél órán belül információt Shadom Lordjáról és lányáról. Kerüljön akár mennyibe. Bingur utasítást adott a házi telefonon. Fél óráig szivarozgattak, majd megérkezett a jelentés, amely így szólt. Shadom Lord teljesen elszegényedett és visszavonultan él. Beteges is. Vagyona nincs, a ház és a berendezés a mindene. A lánya Primrose West tartja el. Valami állása van a lánynak. Hogy hol és milyen természetük, az senki sem tudja. Ilyen rövid idő alatt nem is lehet kinyomozni. Ez volt a jelentés. Pet kifizetett érte öt fontot, de a távozás pillanatában vissza is lopta. Elmentse dömékhöz. Az inast félre és felment az emeletre. Négy szobába benyitott míg az ötödikben megtalálta Prim Rose Westet. Hello, Prim! Köszönt kifejezéstelen arca. Beszélgetnünk kell, Prim letette a könyvet, és rábámult. Tessék? Pet leült. volt maga tegnap este a hotel Splendidben? tért rá a tárgyra Pet. Voltam felelte a lány. Úgy, és mit keresett ott? Meg akartam akadályozni, hogy maga bűnt kövessen el, mondta a mártirok arcifejezésével. Ó, oh, fölne rá a férfi. Mit nem mond? De honnan tudta, hogy én bűnt akarok elkövetni? folytatta dühösen. Valaki hallotta a sejem osztrikában. Pet felugrott. Vannak kémeim, mondta Lord Shadom lánya szeliden. Szóval... Pet kezdte komolyan venni a dolgot. Szóval maga volt az, aki ellopta tőlem az égszereket? A lopott égszereket, javította ki a lány. És visszatettem őket Tarding széfjébe. A fene egye meg, tört ki a férfűből. Hát ez már mégis... A lány kék szemét elöntötte a könyv. – Kérem! – mondta elcsukló hangon és szenvedő arccal. – Ne gorombáskodjék velem! – Jó, jó! – felelt Pet. – De minek ártja magát az én dolgomba? Mit akar velem? Mit? – Mr. Const, mondta Prín. Önt Öntél legyőztem, túljártam az eszén. Ömből a sértett hiúság beszél. – Nem igaz! – ordított fel Pet. – Tulajdonképpen miért csinálja az egészet? Legalább tudjam! Nem maga miatt, pattant fel a lány, hanem mert Terding ékszerei a Bristol Assurance-nál voltak biztosítva, és én a Bristol Assurance alkalmazottja vagyok. Megvan a listám azokról az emberekről, akik az ékszereiket nálunk biztosították lopás ellen. Az én feladatom megakadályozni, hogy a listán szereplő személyektől ellopjanak valamit, és így a cégnek kárra legyen. kérem, Miss Primrose, Szólt Pet. Megmutatná nekem azt a listát? Miért ne? Prim előhozta a listát, amelyen London leggazdagabb emberei szerepeltek. Pet csak egy pillantást vetett a papírosra. Sir Oliver Marsit olvasta hangosan Köszönöm, ez elég egyelőre. Az ajtónál meghajtotta magát. A viszont látásra mondta elégedett mosolyjal. Visszament a lakására. A viszki közben az üvegből átvándorolt Bandersbe. Banders tökrészek volt. Pet átnyalábolta és kivitte a konyhába. Miután megebédelt, megnézte Sir Oliver Marsit My Ferry házát. Kis barok palota volt, egyemeletes. A földszinti ablakokat rosté védte. Nehéz tölgyfakapó kovácsolt vassal. Végre eljött az este. Pet megvacsorázott, hazament, felnyalábolt a Banderst, aki még mindig tök részeg volt és mélyen aludt, és cipelte a sötét utcán át. Ször Oliver már szit háza elé érve letette a részegembert a földre és becsöngetett. Már nem sok hiányzott az éjfélhez. Libériás inas nyitott ajtót, gyanakodva és ellenséges kifejezéssel. Magas, elegáns, szőke, kecske-szakállas, bizalmat keltő urat látott maga előtt. Mi Kérdezte a Zinas valamivel barátságosabban. A barátom rosszul lett, mondta Pet. Szívrohamot kapott, sehol nincs telefon a közelben. Ha volna olyan kedves megengedni, hogy egy pillanatra lefektessem és telefonozzak a mentőkért. Tessék, mondta a Zinas, talán segíthetek is. köszönöm, nem kell, felelte Pet. Felkapta a tehetetlen banderst és bevitte a halba. Majd én lefektetem addig, ajánlkozott a Zinas. Csak tessék addig telefonozni! Ott van a készülék! Pet leakasztotta a kagylót. Amint azonban az inas eltűnt Banderszel egy ajtó mögött, Pet felrohant a lépcsőkön. Végig suhant egy folyosón és munkához látott. Bársonyos tapintású ujjai nesztelenül siklottak a falon. Az inas közben megpróbált ecetet szagoltatni a beteggel. Amikor azonban az ecetet elrakta, úgy tűnt neki, hogy szagot érez odahajolt és felkiáltott meglepetésében. Megfordult és kiment a halba. A szőke szakálas ekkor már ismét a készülék mellett állt. Éppen letette a kagylót, és a zsebében volt a város harminc legnagyobb és legszebb gyöngyceme. – Uram! – liekte az inas. – Az ön barátja részeg! Pet meghőkölt. – Mi? Részeg? – Határozottan, uram! Nyugodjék meg! Egyenletesen lélegzik. Részeg! A legokosabb, ha azonnal hazaviszi. Az áldóját Pedd dühös arcot vágott. Hát várjon, elszaladok taxisért! Ezzel, miután tíz shilling borravalót adott az inasnak, tényleg elszaladt. Meg sem állt a hop inig. Itt már fekete szakkállla volt. Szobát bérelt, és meghagyta, hogy ne zavarják. Bezárkózva egy fekete sejm darabra kiterítette a gyöngyöket, és sokáig gyönyörködött bennük. Diadalmas ízás volt a szemében. Az inas türelme végre is elfogyott. Felemelte Banderst, és kidobta az utcára, a kaput bezárta mögötte. Banders a hideg levegő hatása alatt kijózanodott, hajnaltájban felkelt, és a saját lábán hazament. A nyomozás meglepetései. Másnap fedezték fel a lopást. Sir Oliver titkára azonnal a rendőrségre ment és feljelentést tett. A gyöncse meg 16 ezer pontig voltak biztosítva. A Bristol Assurance a maga részéről szintén csatlakozott a feljelentéshez. King Pederson kapta az ügyet. Ezt a felügyelőt KP néven ismerték. Szerette az ügyeit röviden elintézni. Az ügyek hagyták magukat. Behozatta az inast, és elmondatta magának a részegember históriáját. Aztán egy albumot tett amelyben az Inas sokáig lapozott. Végül az egyik fényképre határozottan rámutatott. – Ez volt az, a részeg. Banders! – csodálkozott K.P. – Pedig ez az ember nem elég intelligens ahhoz, hogy komédiázni tudjon. – Akkor ez valóban részeg volt? – Valóban, uram! – mondta az Inas. Különös. K.P. arcából kidüllettek a szemek. Na, elmehet. Az Inas elment, és K.P. felhívta ször Olivert. Tudom, hogy ki volt az egyik, mondta. Két órán belül nálam lesznek a gyöngyök. Pedig valami nem tetszett neki a dologban, és az a valami nem volt más, mint hogy Banders tényleg részeg volt. K.P. tudta, hogy nincsenek új módszerek, és az egyik ügy olyan, mint a másik. De ebben az ügyben volt egy csekéség, ami nem hasonlított semmihez az alvilág fortíjai közül. Két óra múlva nem voltak nála a gyöngyök, de ami példátlan volt, banders sem találták az emberei. kp mód felett bosszantotta ez a bal siker. Tudta, hogy ha Banders kezei között van, akkor öt percen belül ismeri a másiknak a nevét is. De hát Banders nem volt a kezei között, pedig K.P. foga éppen arra a másikra fájt. London külvárosaiban hemzsegtek az olyan kabarék, amelyek non-stop adnak. Ezekben állandóan folyik az előadás, délután háromtól éjjel egyik. Ezekbe bármikor be lehet ülni, és bármeddig bent maradni. Egyik ilyen kabaréban a Patters Show-ban lépett föl Orszini, a bűvész, és Pánza, a bűvészinas. Reggel jelentkeztek az igazgatónál próbára. Orzini kilopta az igazgató szájából a műfogsorát, és hasonlóan kedves dolgokat művelt. Azonnal szerződtették őket, és minden órában 15 percig ők dolgoztak, a közönség óriási érdeklődése és tetszése mellett. Már másnap jelentkezett a Made in Haiti Alhambra igazgatója, és szerződést kínált nekik. Az Alhambra első színház volt, a gázsi bíztató. Csak egy görre volt szükségük a kibővített produkcióhoz. A reggeli lapokban megjelent egy hirdetés, és délben már seregestől jöttek a jelentkező lányok. Orzíni kiválasztott egy szőke és kisé öreges mozgású nőt, aki már kiváló bűvészeknek segítkezett, és értette a dolgát. Orzínni mester az Alhambra díszes öltözőjében ült a díszbemutató előtt. Frakjának rengeteg titkos zsebe volt, és az egyikben, a legtitkosabbikban, harminc darab nagy igazgyöngy rejtőzött. Teltház volt, és Pet Const Orszíni minőségében kellemes izgalmat érzett. Nincs kellemesebb érzés, mint ötezer embert bolondá tenni. Orszíni a szokott bűvésztrükkökkel kezdte. Aztán felhívott a színpadra öt gentleman, akiket egymás mellé állított. Néhányszor elsétált előttük, gyors mozdulatokat tett, mintha meg akarná simogatni az arcukat, de időközben meggondolta volna magát. Majd szerényen félreállt. Az öt ember nyakkendőjét össze-vissza cserélte Orszini, akiknek pedig fehér zsebkendője volt, most pirosat viselt, és viszont. Az egyik ember kétségbe esetten húzakotta felfelé a nadrágját, mert eltűnt a nadrág tartója. Mind az öt kapkodott, nyúlkált és keresgélt. Végül a közönség dörgő nevetése mellett levonultak a színpadról, és lent összevesztek. Jó öt percig tartott, amíg mindenki visszakapta és visszadta a holmikat, amiket Orsini összecserélt. Most a bűvész megköszönte a tapsot, majd a rivalda elé állt és leszólt egy kövér úrnak, aki az első sorban ült, és aki az öt között volt az imént. Felügyelő úr, mondta Orszini szeretetre mélt a mosolyjal. Nálam felejtette a rendőri igazolványát. És ledobta neki. K.P. majd megpukkadt mérgében. Orszini diadalmas mosolyjal vonult az öltözőjébe. Győzelmes estéje volt, és elégedettednek érezhette magát, mint valaha. A rendőrség tehetetlen, és vakon tapogatócik. Prím Rost végre mégis legyőzte. Megmondta neki, hogy Sir Oliver fogja meglopni, és meg is tette. És prim sem tudta megakadályozni ezt. Azon kívül örömet szerzett neki, és felvillanyozta ez a színházi siker is. Kellemesen csengett a fülében a tapsok ütemezzaja és a közönség boldog nevetése. Megveregette Banders vállát. Csak aztán mindig mellettem marad, öreg fiú, mondta neki. Mert amint leszakadtál, a rendőrség ráteszi a bilincseket. Ezt Banders maga is belátta. De bűvészinási mi voltában olyan ügyetlen volt, mint a bot. Ezért behívták a sárgahajú öregedő Gort, aki rendbe rakta a kellékeket. Banders melegvizet engedett a fürdőkádba, és Pet elnyúlt benne. Egyszerre eszébe jutott valami, és kiugrott a vízből. Magára kapott egy egy. Kirohant. – Hol van a nő? – kiáltott Bandersre. Most ment el – felelte az. Közben Pet már benyúlt a frak legbelső zsebébe, és konstatálta, hogy a gyöngyök eltűntek. Ugyanakkor eszébe jutott, hogy a sárga hajú lánynak kék szemei voltak. Lement a lépcsőn, sétabottyával a hintva mérgébe. A kapu előtt ott áll Prim, és szendén nézett rá. – Magára vártam, – mondta. – Jó, hogy ilyen hamar lejött, legalább nem kellett sokáig várnom. A férfi tehetetlen dühvel nézett rá. – És miért akar találkozni velem? – kérdezte. Prim elpirult. – Nehezeket kérdez, – mondta zavartan. – Szeretek találkozni magával de nem csak magával. Szeretek mindenkivel találkozni. Általában. A férfi agyában gyorsan kergették egymást a gondolatok. Meg kellene szabadulni a lánytól. Hosszú időre meg kell szabadulni tőle. Felnézett az égre, és a legbarátságosabb arccal mondta. Gyönyörű idő van. Csináljunk egy kis kirándulást. Üljön be a kocsimba. Boldogam! Ujjongott a lány, és beült. Amíg Pet a Kent Road széles síkjára vezette a kocsiját, agyában elkészült a terv. De mikor a Dentling Square és a Lamar Street sarkán feltárult előttük egy országút, a kocsi megállt. – Mi az? – káromkodott Pet. Hát ezzel mi a fene történt? Megállt a motor. – Most mi lesz? – kérdezte prim. Pet a motorba bámult. – Nem tudom – felelt mérgesen. – Nem tudom, mi történt ezzel a büdös motorral. Én tudom, felelte csöndesen a lány. Mi? horkant fel Pat. Prim makacsul hallgatott. Pet már egészen vörös volt a mérektől. Hé, hey, azt a nem jó ját, hordított Pet. Fog beszélni végre? Prim szégyenlős mosolyjal nézett rá. Elloptam a tankdugót és a karburátor csövet. Pet csípőre rakta a kezeit. Mi szükség volt -e erre, mi? Ezzel akar sikertel érni, vagy mi? Prém legyintett. Dehogy gyerekség. Valahogy az volt az érzésem, hogy maga meg akar szöktetni engem. És nálunk a személyes szabadság megsértését nagyon szigorúan büntetik. Fölösleges bűnbe esnie, amikor... Hogy érti ezt? Prím előkotorta az ülés alól a hiányzó alkatrészeket, és a férfinek nyújtotta. Közben nem vette le róla a szemeit. Én önként követem magát, Mondta. Kár minden ravaszkodásért. Azt tehet velem, amit akar. Pet nem felelt. Mintegy 15 percig dolgozott a kocsin, némán és összeszorított ajkakkal. Aztán begyújtotta a motort és visszavitte a lányt a városba. A csedömház ház előtt tette le. Prim, mondta neki szokatlan komolysággal a hangjában. Maga ugyanolyan tolvaj, mint én, csak éppen maga valamilyen erkölcsi világrend nevében lop. Én pedig a saját nevemben. Nekem volt egy elképzelésem a tehetségemről és a jövőmről. Ebből semmi sem lett. Maga miatt. Elhatároztam, hogy nem fogom többé keresztezni a maga útjait. De maga is hagyjon nekem békét. – Azt akarja mondani – kezdte a lány bizakodva – hogy felhagy a tolvajlással? – Nem – rázta a fejét Pet. – Csak azokat hagyom ki a játékból ezután, akik a Bristol Esonánsznál vannak biztosítva. – Jó, – mondta a lány, de a fejét lehorgasztotta. – Szerettem volna, ha egyébként sem. – Nos, – vetett véget a beszélgetésnek Pet, – remélem nem akarja azt mondani, hogy nincs szükségem rá, hogy lopjak. Ebből a bölcsességből nem kérek, és ha nem sértem meg a Bristol Asherence Társaság érdekeit, akkor magának semmi jogcíme nincs beleavatkozni az ügyeimbe. Érje be azzal, hogy ezen a téren legyőzött. – Igen a Igaza van, be fogom érni ezzel. K.P. elreferálta a szkotlandiád államtitkár főnökének a ször Oliver Marshit elrabolt gyöngyeinek az ügyét. Elmondta, hogy a tettesek nem kerültek kézre, de az ellopott gyöngyöket ször Oliver postán harmadnap visszakapta. – Úgy! – mondta élesen az államtitkár. Valószínűleg az Katandját küldte vissza neki. Nem, sőr, Miss Primoz West küldte vissza őket. Jellemző, még szeretse, hogy ez a hölgy időnként beleavatkozik a rendőrség munkájába, így legalább néha megkerül valami. K.P. fanyarul mosolygott. Még egy jelenteni valon van, sör, mondta, mégpedig elég kellemetlen. A Bristol Assurance épületét kirabolták. Semmi nyom. A tettes három pénzszekrény kinyitott erőszak nélkül, és 40 ezer fontnak megfelelő, könnyen értékesíthető papírokat vitt el. A nyomozással díl főfelügyelő csoportját bíztuk meg. Egyelőre semmi eredmény. Az államtitkár felállt. Az arca egészen merebb volt. – Hozzák ide nekem azt a kleptomániás dzentloment! – Letartóztassuk! – hüledezett K.P. Lord Travers fiát, bizonyítékok nélkül? Az államtitkár nem felelt, és ez azt jelentette, hogy vállalja a felelősséget. Pet nagy formában Petkonsz, akiben az század legnagyobb gonosztevője veszett el, sajnos a gonoszság kisé si hiányzott belőle, igen egyszerű módon rabolta ki a Bristol Assurance trezorjait. Persze ez az egyszerű, holmi nehézkes kis polgár szemében rettenetesen nehéznek és körnönfontnak tűnhetett. Ehhez pontoság, idegvér és leleményesség kellett. Mindenek előtt. A Dover Street-en fél kilenckor jelent meg Petcorns egy öreg éjjeli őr ruhájában. Lassan végigballagott a Dover Street-en, és megállt az Assurance kapuja előtt. A nehéz vaskapun lehetetlen volt bejutni. Kihúzott a zsebéből egy kanócot, amelynek a végén henger alakú doboz fityegett. A legjobban elzárt épületnek is vannak ablakai, amelyeken egy kis rés mindig akad, és pedig a pince ablakon. Pet jó megfigyelő volt, és tudta ezt. Meggyújtotta a kanócot, és körüljárta az épületet vele. A Barrington streeti fronton talált egy pinceablakot, amely be volt törve. Itt ledobta a füstbombát és elsietett. Telefonozott a legközelebbi tűzoltóállomásnak, aztán visszaballagott a hatalmas épület Beverly streeti oldalára. A pinceablakon ekkora már vastagon tódult ki a füst. Pett becsengetett a kapun. Csak hamar megjelent az éjjeli őr. – Jó estét, kolléga! – mondta Pet a sapkája felé bökve. Ég a ház! – Mi? – A pince – erősítette meg Pet. Az egész Beverly oldal csupa füst. Egy úr már telefonozott a tűzoltóknak. Ugyanebben a pillanatban felharsant az első tűzoltóautó szirénája. Három érkezett egymás mögött. Az utca tele lett sisakos emberekkel. Kitárták az ajtót, és csövekkel, motorral, csákánnyal felszerelve megrohanták az épületet. Ordítozás, parancsszavak, füst és gázszak töltötte meg a levegőt. Pat kényelmesen elvégezte feladatát és zavartalanul kisétált az épületből. 40 ezer font volt a zsebében, egy darab viaszos vászonba csomagolva. A British Assurance vezérigazgatója Mr. Mac telefonon éjfél után hívatta magához Miss Primrose Vestet. Prín. A lány felöltözött és taxit rendelt. Egy pillanat alatt átviharzott rajta minden tévedése. Pet, amikor azt mondta, hogy nem fog többé olyan egyéneket bántani, akik a Bristol Assurance-nál biztosították értékeiket, akkor elsősorban a Bristol Assurance-ra gondolt. A B.A. Egy idegen biztosító vállalatnál volt bebiztosítva természetesen. Prim kiskezei kezei ökölbe szorultak. Ebben a törékeny angyalarcú lányban hallatlan akaratérő a régi vikingek leszült energiájaért. Nem haragudott Petre. Tisztában volt vele, hogy Pet nem képes a mai világba beilleszkedni. Ördögi ügyessége és folytatvacsága kalandból kalandba kergeti. És hát milyen kalandok léteznek még ma? Aki nem rendőr, az csak tolvaj lehet. Csak egy dolog volt, amit Prím nem tudott megbocsájtani neki. Prím az a lány volt, aki sohasem lesz szerelmes. Mindig csak őt szeretik. Legalábbis az a fajta volt. De itt ez a vad, zabolátlan fickó, akiben a legcsúnyább bűnök keverednek a gyerekes naivitásokkal, és íme Prím az, aki szerelmes lett bele, és ez a csirkefogó még csak észre sem veszi. Sőt. Ezek villantak át az agyán, amikor a taxi megkorbett irodájába rohant vele. A vezérigazgató sápadt is türelmetlen volt. Helyjel és cigarettával kínálta meg a lányt. Kedves Primrose, mondta megkorbett, maga már annyiszor segített rajtunk. Kirabolták a kettes és hármas rezorokat. Lehetséges, hogy nem tudjuk majd igazolni a rezorok tartalmát, és akkor a kárunk jelentős része nem is térül vissza. De fontos szerződéseink is voltak ott. Csak maga segíthet itt. – Nem olyan nehéz a feladatom, Mr. McCarbet, mondta szerényen lány. Már tudom, hogy ki a tettes. – Igen? – a vezérigazgató érdeklődve hajolt előre. – Természetesen a méltányosság azt parancsolja, hogy elvállaljam az ügyet, bár nem tartozik a feladataim közé. De az a kikötésem, hogy a tettes nevét titokban tarthassam, és bántatlanságot biztosíthassak neki. Megkorbat felcsattant. – Azt nem lehet! – mondta. – A tűzoltókat ide bolondította. Mindezért felelnie kell valakinek. – Ha a rendőrség megtalálja – felelte Prim – azt természetesen nem akadályozhatjuk meg. De én nem vállalhatok mást, mint minthogy ügyekszem visszaszerezni az ellopott értékeket. – De hát! – vagy pedig az se, mondta a lány. Megkorbett vállat vont. Kérem, vállalja el, belemegyek mindenbe. De azért nagyon rosszul teszi, Prim, hogy exponálja magát ezért a. Ne beszéljünk arról, hogy kiért, emelte fel a kezét Prim. Férfiaknak is vannak ilyen gyöngeségeik. Miért ne lehetne egy lánynak is? Prim maga sem tudta, hogy mintöri töri most a fejét. Azon e, hogy megszerezze az értékpapírokat, vagy azon, hogy mi módon menthetném meg pet kornst. Hogy pet veszélyben forog, ez iránt nem maradt kétségtelen, miután a szotlandiártal beszélt. Prim Rose West nagy tiszteletben állt a járd emberei előtt, és könnyen kapott meg minden nemű felvilágosítást. Látnia kellett, hogy a gyanú, éppen a büntény végrehajtásának pokoli ügyessége miatt petre terelődött. Amikor Prim megtudta, hogy Pet ellen letartóztatási parancsot adtak ki, és az már Dill főfelügyelőnél is van, csak nem elállt a szívverése. Pet lehet akármilyen ügyes, gondolta, de tagadni és hazudni nem tud. Ha egyszer a Skotland malomkövei kövei közé kerül, elveszett. Két lakásáról is tudott. Taxiba jut, és mind a kettőbe felszaladt, de sehol sem találta pet Kétségbeesve járt kelt az utcákon, amikor K.P.-vel találkozott. A felügyelő kidüllesztette a pocakját, és barátságosan nézett a lányra. – Maga is a tolvaj királyfit keresi? – kérdezte. A lány bólintott. – De nem azért, amiért maga? – mondta őszintén. K.P. elgondolkodott. – Szívecském! – mondta. – Próbálja megtalálni találni Persze a rendőrség szeretne engem vérebbnek használni, mondta Prim. Isten vele, kékszem ő vérebb, szólt vissza a felügyelő. Prim úgy maradt állva, amíg KP eltűnt a sargon. Kis szíve borzasztóan kalapált. Banders, hol lehet most Banders? Jó estét, szólalt meg mögötte Pet Kars. Prím halára rémült. Az Istenért, suttogta. Maga így mutatkozik itt? A rendőrség keresi. Nem baj, nevetett a fiú. Maga őrült, könnyen bűg az ember. A lány csak nem elsírta magát dühében. Maga butaságában tönkre akarja tenni magát, a családját és engem. Jöjjön azonnal velem. Pet mosolygott. Egy kis ezüstel kivelt revolvert látott a lány kezében. Magamtól is megyek, mondta Pet. Elment a kedvem az egésztől. Szóljon annak a rendőrnek ott, és tegye el azt a játék revolvert, nem szököm már meg. Prim az ellenkező irányba mutatott. Azonnal indul, érti? Személyesen akar letartóztatni, nevetett a férfi. Jó, indulok. Utálatos, toporzékolt a lány. Siessen, és ne tegyen úgy, mintha jó kedve volna. Nem tudja, mit tesz. Dehogy nem tudom, mondta a férfi. Jó kedvem van. Elmegyek a Scotland Yardra, és bevallok mindent. – Az ördögbe is dehogy vall be, semmit se vall be. A lány már olyan dühös volt, hogy azt sem tudta, mit beszél. – Ugorjon be a taxiba! Így értek el Csedemlord Lord háza elé. A férfi nem vette tudomásul a veszedelmet, és ingerkedett, szánt szándékkal bosszantotta a lányt. Prém végül is nem felelt semmire. A ház előtt oldalba ütötte a fogját a revolver csövével. A halban ott állt Shaddam lordja, és két revolver volt a kezében. A kapásból lövés gyakorolta. – A lánya erőszakkal idecipelt, – mondta Pet. Azt akarom, hogy hagyjanak békén. Ugyanebben a pillanatban csöngettek a kapon. Lord Shadam közömbös tekintettel nézett el Pet feje fölött. K.P. lépett be, négy rendőrrel a háta mögött. – Itt van, – mondta a felügyelő, bocsánat kérő mozdulattal prim felé. Ez a mozdulat megpecsételte pet sorsát. A négy rendőr előbbre lépett. Ekkor Chatham Lord felemelte a kezeit, és egy-egy lövést küldött a négy rendőr között a falba. Bámulatosan precíz, mosolygott, mint egy eszeveszett. Újra felemelte a kezeit, és újra lőtt. A rendőrök homlok menekültek ki az utcára. K.P. bólogatott. Majd visszajövünk erősítéssel, ször mondta. De hát ön ellen most nem tehetünk semmit. Ne bántsátok, emberek! Úgy látszik megőrült. Őrültekkel szemben nem használ semmi. Bevágta az ajtót maga mögött, és elment. Pet tágra nyílt szemmel nézett az öreg emberre, aki ismét leengedte a kezét, és fáradtan mosolygott. Lord Shaddam, kérdezte Pet halkan, miért tette ezt? Az öreg ember legyintett. Nem szeretem, a Pridmarosz kedvű. Nem bírom nézni. Nézd most, hogy sugárzik az arca. Pet hol a lányra nézett, hol az apjára. Aztán lehajtotta a fejét. Fúj, mondta, de piszkos alak voltam. És elindult az ajtó felé. De prim utána szaladt. Pet, mondta könnyes szemmel, nehogy a jardra menjen. Ha nem, Pet a vállait vonogatta. Valahogy egyszerre egészen másképp látott mindent. – Pet – suttogta a lány. – Ha feladja magát, akkor bűnrészesség miatt mi is bajba kerülünk. És magának is vége. Ki kell, hogy vágja magát. – De hogyan? A rendőrök alkalmasint kint várnak. – Vissza kell vinnie mindent a négyes és ötös trezorba, amit a kettes és hármasból ellopott. Akkor azt fogják mondani, hogy tévedtek, nem is hiányzott semmi. – Ez az egyetlen mód? – kérdezte komoran Pet. – Az egyetlen egy, és még ma estig meg kell történnie. – De tudja, mit jelent az, most, amikor köröznek, amikor kétszeres készültség védi az épületet, fényes nappal, a lopott holmival bejutni a páncélterembe és visszatenni minden? Százszor, ezerszer nehezebb, mint amilyen nehéz volt kivenni onnan. – Én hiszem, hogy sikerülni fog. Ez olyan tett, amire én nem lennék képes. Amiért mindig csodálni fogom magát. Pet felemelte a fejét. Ször, mondta az öreg felé, köszönöm, amit értem és a leányáért tett. Ha vállalkozásom sikerül, akkor egyszerűen elkésve jöttem rá, hogy az életemben más is van, nem csak a gyerekes csínyek. Ha sikerül, akkor még lesz egy kis beszédünk egymással. Viszont látásra. Természetesen nem ment ki az épületből, hanem lesietett a szuterénbe, ahol a személyzeti lakások voltak. Itt felvette az Ines libériáját, és a szakásnéval karonfogva sétált ki a házból, az épületet körüláró rendőrök között. Elhatározta, hogy a történtek után nem adja fel a küzdelmet, és ha az mégis vesztésre állna, akkor főbe lövi magát. Most már az élet csak tisztán ér valamit. Beült egy olcsó tejaházba, ahol sofőrök, inasok és adóvégrehajtók tejáztak. A közelben volt az adóhivatal. Itt kitette maga elé a Bristol Assurance prospektusát, és hosszasan elmerülve nézte. Olyan terv kellett ide, amely vakmerőségében és ravasságában minden eddig itt felülmúl. Jó fél óráig gondolkodott. Akkor egyszerre felugrott és elrohant. Egyenesen a War Office Civil Session Armanonville street Streeten lévő irodájába ment. Itt Lord Travers részére vásárolt 45 darab gázmaszkot. Ebben nem volt semmi szokatlan. Londonban minden nagyobb áruházban árusítanak gázmaszkot, és minden ház fel van készülve az esetleges légi támadásra. A gázmaszkokat összecsomagolta, és gyalogszerrel elindult a Dover Street felé. Egy inas, aki csomagot cipel, nem éppen feltűnő látvány egy nagy pénz- biztosító intézet haljában. A portás meg se szólította. Fél kettő volt, amikor a hivatalokban, pénztáraknál és irodahelységekben aránylag kevés a munka. Pet még egyszer emlékezetébe idézte az intézet prospektusát, amelyben ott volt az épület pontos tervrajza is. Benyitott az első irodahelyiségbe, Itt négy tere tereferélt habozás nélkül odalépett a csoporthoz. – Gáscsőrepedés történt – mondta. – Tessék felvenni a maszkokat és fent hagyni, amik szólnak. Kiosztott négy darab gázmaszkot, amit az ilyet és meglepett tisztviselők felcsatoltak. Ő maga kötötte össze a zsinort anyagszirtjükön. Tovább rohant. A következő szobában két aligazgató ült. Az egyik éppen telefonált. – Gáscsőrepedés van – kiáltotta Pet. Tessék, azonnal felvenni a maszkokat! Egyikük lecsapta a kagylót, a másik kikapta Pet kezéből a gázmaszkokat. Pet itt is a fejükre kötötte a két zsákot, és meghagyta, hogy ne vegyék le, amíg értesítés nem jön, hogy levehetik. A könyvelési terem következett. Itt két hosszú asztalnál 27 tisztviselő ült. Amikor Pet elkiáltotta magát, mind a 27 ember felugrott, és majd szétszedték őt is, meg a gázmaszkokat is. Itt már nem sokáig időzött Pet. A hivatalnokok alaposan megcsomózták egymás gázmaszkjait. A pénztáros következett, három igazgató, két fontos klienssel együttemben. A házi detektív a halálos rémület pillanatait élte át, mert Pet úgy találta, hogy kevés lesz a gázmaszk, és nem akart neki adni. A detektív már úgy vélte, hogy érzi a gázszagot, amikor Pet megkönnyörült rajta. Legvégül meg Corbett vezérigazgató kapta meg a gázmaszkot. Most az alsó emeleten minden élő ember fejére csomózott gázmaszkal állt és remegett. És hosszú ideig moccani sem mernek majd, nemhogy a gázmaszkot levennék a fejükről. Pet lezárta a kapukat, és a felfelé vezető lépcsőket kötéllel húzta keresztül. Ezután az utolsó gázmaszkot a saját fejére húzta, és elindult a pincék felé. Pokoli dolog volt. A szobákban és folyosókon gázmaszkos emberek ültek, álltak és integettek egymásnak, halálos rémületben, és abban a meggyőződésben, hogy körös-körül gázzal telt levegőben mozognak. Holott a levegőnek igazán semmi baja nem volt. Nem volt az rosszabb, mint bárhol a cityben. Telefonozni nem tudtak a a fejükön. És ez volt az ötletben a legzseniálisabb. <tos> Harc, életre és halálra. Pat könnyű szívvel ment le a lépcsőn. A dolog igazán szépen kezdődött. Felgyűjtotta a villany és a páncéltenem nem ajtaja előtt állt. De még más valaki is állt az ajtó előtt. Dél fölfelügyelő. Buldog képű tagba szakadt ember. Az angol rendőrnek az a típusa, Akit se megijeszteni, se megtéveszteni nem lehet semmivel, mert nem fél semmitől, és nem hiszel semmit. Gúnyos mosolyjal nézte a közeledő gázmaszkos alakot. Vágyál le azt a maskarát, mondta Dil, és halljuk, mit akar. Pet most igen súlyos helyzetbe került. Ha leveszi a gázmaszkot, Dill azonnal ráismer, és akkor vége a tervnek. Ha nem veszi le, akkor elárulja magát. Ahol Dílnek nincs szüksége gázmaszkra, ott petnek sem lehet szüksége rá. Közelebb lépett és gyors, váratlan mozdulattal Dill arcába sújtott. A buldog képű megingott, de csak egy pillanatra. Aztán teljes erejével petre vetette magát. Miután az arcát nem érhette el, gyomron vágta a fiút, aki összecsuklott. De amikor Dill lehajolt hozzá, Pet elkapta a lábát, és most egymásra hemperektek. A detektív elkapta a gázmaszk zsinórját, és folytogatni kezdte ellenfelét. Pet fuldoklott, de át tudott fordulni a másik oldalára, és a jobb kezével halántékon vágta dilt. A főfelügyelő elnyúlt a földön. Pet feltápászkodott. Még arra is volt ideje közben, hogy Dil zsebéből kilopja a kulcsokat. Így legalább nem kellett arra vesztegetnie az idejét, hogy az árakon hallgatódzék. Dil alkalmasint éppen a páncélteremből jött, ahol új lenyomatokat keresett. Pet kinyitotta a nehéz páncélajtót, és bevonszolta magával Dill főfelügyelőt is. Betette az ajtót maguk mögött. Öt perc alatt készen volt. A lopott holmit berakta az ötös és hatos trezorokba. Egyszeren ezt hallott a háta mögött. Dill feltápászkodott. A bal balkönyöként támaszkodva a gázállarcos emberre bámult. – Mi csinál? kérdezte reketten. Megállapítom, felelt Pat, hogy a British Assurance biztosítási csalást szándékozik elkövetni. Mindez, amiről azt állítják, hogy eltűnt, itt van, csak hogy más trezorokban. Oda a kulcsokat dill mellé a földre, és kívülről rázálta az ajtót. A tisztviselők most már tömegesen gyülekeztek a folyosókon. Egyikük lement az utcára, és fogott egy macskát. A macskával visszament az épületbe. Az egész tisztviselői kar körülvette a macskát. Az állatnak semmi baján sem történt. Erre ledobták a gázmaszkokat magukról. Még csak gázszak sincs, állapította meg meg rosszat sejtve. Mint egy fél óra múlva, amikor a tisztviselők már elhagyták az épületet, megérkezett a First Albion Biztosító Intézet vezérkara és ellenőrei, hogy a 40 ezer fontos kárról szemlét tartsanak. Az a gyanóm, uraim! mondta megkorbett, hogy azóta még nagyobb kárunk esett. És elmondta a gázmaszk történetét, amely az ura kerül teljesen érthetetlennek, de igen aggályosnak tűnt. Libasorban lementek a föld alá, ahol Mkorbett a saját kulccsaival kinyitotta a páncélterem ajtaját. Egy dühös rendőrtisztet találtak ott, aki a halántékát tapogatta, és nem adott semmi nemű felvilágosítást a nyomozásról, amelyet lefolytatott. A második és harmadik számú trezórból eltűnt 40 ezer fontot megtalálták az ötös és hatos számú rezorban. Megkorbett a haját tépte, és a konkurens vállalat vezére csak annyit mondott. Időnként a legkisebb háztartásban is illik nagy takarítást tartani, akkor az ember mindig tudja, hogy mit hol keresem. Ennél nagyobb sértést pedig egy bank és biztosító vezérnek nem is lehet mondani. Ne lopj! betre várt az a feladat is, hogy a rendőrségtől az alaptalan feljelentését bocsánatot kérjön. Az aktát félretették, csak díl főfelügyelő lángolt és fortyogott, mint egy vulkán, és a maga részéről korán sem tartotta elintézetnek az ügyet. Pet csak húzott és elment Csedemékhez. Prím szomorúan fogadta. Mi baja van? érdeklődött Pet. – Örülök, hogy kimászott a bajból, mondta Prim, de szeretném, ha az édesapjával is kibékülne. – Ennek egy akadálya van, mondta a férfi, és pedig ez, hogy maga nem a feleségem. – Miért nem veszel? kérdezte a lány nagy ibolyakék személyt a férfira emelve. Ekkor belépett a szobába Chatham Lord, és az időjárásról kezdett beszélni. Pet nem bírta sokáig. – Szükségesnek érzem – mondta ünnepélyesen mély hangon – annak a megállapítását, hogy bármennyire is kinőttem a gyermekbetegségekből. A visszaesés veszélye sohasem múlhatik el a fejem fölül, amíg Miss Primrose a maga módján tovább folytatja a lopás vagy visszalopás terén elkezdett működését. – Nem folytathatom – szólt közbe Primrose – mert ma reggel kirúgtak a Bristol Assurance-tól. Azt mondták, hogy hagytam, hogy csúfát edd őket, és ez súlyos kötelezettség mulasztás. – Brávó! – mondta Pet. Sohasem engedném meg neked szívem, hogy utálatos tolvajokkal érintkezzél. – Nincs rondább dolog a világon, mint lopni. – Mindig, mondtam. Amikor Jackson Pet Kornst jelentette Traverse Lordnak, az az asztalra csapott. – Kidobni! Csak ennyit mondott. De, szólalt meg újra Jackson, a fiatal úr annak a figyelembevételét kéri lordságottól, hogy a feleségével együtt jelent meg a kastélyban. A feleségével? Nem hiszem. Később, miután megbizonyosodott róla, hogy mégis úgy van, bizonyos fokig elérzékenyült, és azt mondta. Mindig tudtam, hogy az én véremből született gyerek nem lehet javíthatatlanul ramlott, Pet erre ijedten visszacúsztatta az aranyórát Lord Travers zsebébe, miután már félig kihúzta. Prim meg is mondta neki a véleményét, amikor ismét az autójukban voltak. Ha én még egyszer meglátom, hogy. Pet zavartan mosolygott. <gül> é, igazán szívecskék, csak gyakorolni akartam magam, nehogy egészen elfelejtsem, és gyakorolt magad másban, mondta a szigorú feleség, és odanyújtotta a száját. Délfelügyelő állt az autón mellett, amikor a motor begyulladt. Nevetett is, de a homlokán izzadság cseppek gyöngyöztek az elfolytott mérektől. Csak csókolózzon, mondta dühösen vigyorodban. Csak csókolózzon, kis gázmaszkos. Azt a knock még visszakapja tőle.